Fredrikas sättens andra sida En var kunde se att kung Harald var en stor konung där han satt Fast han var utan kunglig ståt Och fast det fanns ängslan i hans blick Han blängde i sorgmodig förväntan Med stora runda ögon på människorna i kammaren Och på klockan som var sin Utan att tyckas bry sig mycket om det han såg Och andades med små flämtningar Liksom han varit anfådd Tyvägen hade nu för en stund stillnat av och han satt och väntade på att den skulle börja hugga på nytt. Han var storväxt och kraftig, bredbröstad och tjockmagad. Ansiktet var stort och rött med blankt skinn utan rynkor. Hans hår var vitt, men skägget som var brett och chockt och låg över bröstet i ördar var gulvitt. Och fram i mitten i en smal stripa ner från underläppen hade hållit sig klart gult utan vitnad. Runt munnen var det vått. Av allt han tagit in mot verken så att de båda blåa ögontänderna som var ryktbara inte endast för sin färg utan också för sin längd glister fram bättre än vanligt. Liksom huggtänderna på en gammal galt. Hans ögon var utstående och blodsprängda och makt och farlighet tycktes bo i dem. Liksom också i hans breda panna och stora gråa ögonbryn. Sådan tädde sig kung Harald hand när orm och hans män såg honom första gången och toke sa efteråt som sin tanke att få gamla kungar med tandvärk skulle tätt sig lika kungliga som han. Biskop Poppo fanns inte i rummet utan hade hela natten vakat hos kungen och uppsänt böner för honom och fått höra hedelser och hotfulla ord när verken var svår så att han till sist måste gå söka vila. Men broder Willibald som hela natten samman med broder Mattias prövat olika läkemedel var alltjämt rörlig och vid friskt mod. Han var en liten förtorkad man alldeles skallig med stor näsa och hopknipna läppar. Över gässan hade han ett rött ärr. Han nickade flitigt vid broder Mattias bekännelse och sträckte armarna i vedet när klockan bars in. Detta är i sanning ett sa han, med skarp och ivrig röst. Liksom himlens korpar kommer med föda till den ensamma profeten Elia i öknen så har dessa färdemän kommit med helig kraft till vår hjälp. Med världsliga medel har vi endast kunnat få denna smärta att vika för en liten stund. Tills så snart vår herre konung i otålighet öppnat sin mund har verken genast återvänt så har det varit natten igenom, men nu är boten säker nu må du, broder Mattias, tvätta klockan med det vigda vattnet. Där vi synes det med bäst att du får den lagd på sidan och tvättar den inuti. Ty på yttersidan ser jag intet av det damm vi behöver. Under tiden ska jag blanda till det övriga. Klockan vältes nu omkull och broder Mattias tvättade den med en klut som han doppar i vikt vatten och efter tvättningen vred ur i en skål. Det fanns gott om gammalt damm i klockan så att det urvridna vattnet blev svart och häråt gladde sig broder Mattias mycket. Under tiden började broder Willibald syssla bland sina lekemedel som han hade i en stor lederkista medan han undervisande talade till alla i kammaren som ville höra på. Den gamla gregorianska föreskriften är bäst i sådana fall som detta och för tandverk är den enkel och utan hemligheter. Slå Vingalla, salpeter och oxblod, en nypa pepparrot och några droppar enbärsolja. Allt blandat med lika stor del vigvatten i vilket den heliga reliken tvättats. Att hållas i munnen under tre salmverser, tre gånger upprepat. Detta är det säkraste medel som lekekonsten känner mot tandverk. När reliken är tillräckligt stark sviker det aldrig. Gamle kejsar Ottos apuliska doktorer tog gärna grodblod istället för oxblod. Men numera har man övergivit deras tankar i denna sak. Och det är alltså skett, till under vintern är grodblod svårt att skaffa. Han tog upp ur sin kista ett par små flaskor av metall och drog ur propparna och luktade. Därpå skakade han på huvudet och skickade en tjena till köket efter färskt oxblod och färsk galla. Det endast det bästa är gott nog i ett fall som detta, sa han. Och om reliken är en så stark bör dock omsorg ägnas även åt tillsatserna. Nu hade en stund gått och kung Harald såg ut att ta mindre oro för sin verk. Han fäste sin blick på orm och toker och syntes finna det underligt att se främlingar i utländsk härklädnad. de burde röda kapporna och almansors sirade sköldar och deras hjälmar hade nässkenor och gick lågt över kinder och nacke. Han tecknade åt om att komma närmare. Vems män är ni, sa han. Vi är dina män, herre konung, sa orm. Men hit är vi komna från Andalusien. Där tjänade vi Almansur av Kordoa, den mäktige härn, tills det kom blod mellan oss och honom. Krok från Lister var först vår hövding och med honom hade vi farit på utfärd med tre skepp. Men han är död och många med honom och jag är Orm, Tostes son från kullen i Skåne och hövding för de som blev kvar och till dig har vi kommit med denna klocka vi höll den för att vara en god gåva åt dig herre Kornung, sedan vi fått höra att du låtit dig kristnas om dess makt mot tandläk vet jag inte men på havet var den oss i god hjälp och den var den största klockan vid Sankt Jakobs grav i Asturien där många sällsamheter fanns dit kom vi med vår herre Almansur och han höll den för en stor dyrbarhet. Kung Harald nickade utan att säga någonting, men den ena av de båda unga kvinnor som satt på huk vid hans fötter vände på huvudet och såg upp på orm och tog och sa, mycket hastigt på arabiska, Jalas namn, den förvärmandes, den misskundsammes, är ni al-Mansurs män? De såg båda på henne i när vi att höra detta tungål vid kung Haralds hov. Hon var skön att se med stora bruna ögon som satt brett i ett blekt ansikte. Hennes hår var svart och hängde i två långa flätor från tidningarna. Toka hade aldrig hunnit bli munnvig på arabiska men det var nu länge sedan han talat med en kvinna och han blev därför fort färdig med sitt svar. Du må vara från Andalusien, där har jag sett kvinnor som liknar dig fast få som var fullt så sköna. Hon log snabbt mot honom med vita tänder, men fick genast åter en sorgmodig min. Du ser, o främling som talar mitt språk, vad min skönhet skänkt mig, sa hon med sin mjuka röst. Här sitter jag, en andalusiska och kelbitisk stam som slar vinna bland det yttersta mörksens hedningar, skamlöst obeslöjad och gnider denne blåtandades gamle tår. I detta land finns ingenting utan mörker och köld och skinnfällar och lös och föda som Sevilla:s hundar skulle spy av. I sanning jag tagit min tillflykt till alla av från vad min skönhet skänkt mig. För den syssla du nu har syns du nu vara för god, sa Tocke vänligt. Du behöver väl kunna finna en man som har annat att komma med en torna. Hon smålog åter soligt mot honom fast hon nyss fått tårar i ögonen, men kung Harald rörde nu på sig och sa av Vem är du som ställer dig och sladrar på korpspråk med mina kvinnor? Jag är toke, grågulles son från Lister, svarade han, och mitt svärd och mitt munleder är allt jag äger och ingen vanvördnad mot dig, herre konung, var ämnad med mitt tal med din kvinna hon frågade mig om klockan när jag svarade henne. Hon sa sig tro att det var en lika god skänk som hon själv och att den skulle bli det, det lika mycket nytta. Kung Harald öppnade nu åter munnen för att svara. Men i detsamma förmörkades hans ansikte. Han gav till ett rop och kastade sig bakåt bland dynorna så att de båda unga kvinnorna vid hans fötter föll överända ut på golvet. Dyverken hög nu åter hårt i hans onda hand. Det blev nu oro i kammaren och det som stod då närmast kungens säng väck tillbaka för hans våldsamhet. Men bruder Willibald hade nu fått sin blandning färdig, kom tappert fram med ivrig min och uppmuntrande ord. Nu herre konung, nu herre konung, sa han förmanande och gjorde korstecknet. Först över kungen, därpå över skålen med blandningen som han höll i ena handen. I sin andra hand tog han därpå en liten hornsked och fortsatte med högtidlig röst. Plågor som bränna mäktigt i munnen släckas ur denna lekedomsbrunnen. Strax skall du känna smärtan försvunnen. Kungen stirrade på honom och hans skol fnös argt och riste på huvudet och stönade. Därpå slog han ifrån sig sin smärta och ropade med väldig röst. undan präst bak med dina gallra och fad, Halbjörstallare, ankelgrim, upp med lyx och knäck prästlusen. Men hans män som ofta hört honom sådan brydde sig inte om hans rop och broder Willebald led sig inte förfäras utan fortsatte med hög röst. Var tålig herre konung, sätt dig upp och tag detta i munnen. Här är en riklig helgonkraft och allt vad där tillhör. Enast Endast tre skedar herre, du behöver inte svälja det, Sjung broder Mattias. Broder Mattias som med det stora krucifixet i handen hölls i bakom broder Willebald stämde nu upp en helig sång. Solve vinkla reis, pro förlumen cesis, mala nostra pelle, bona kungta porse. Kungen såg ut att bli kuvad av denna sång, ty han led sig nu tåligt lyftas upp. Broder Willivald stack flink den skeda blandning i hans mun, började därpå själv genast att sjunga samman med broder Mattias, under det alla i kammaren såg på med stor förväntan. Kungen blånade i ansiktet av läkemedlets styrka men höll dock munnen stängd och när tre verser sjungits spottade han lydigt ut det han fått in varpå broder Willivald under fortsatt sång hällde in en ny giva. Alla som såg på vore sedan överens om att det endast var en kort stund efter det att kungen fått andra skeden i munnen innan ännu en hel vers hunnit sjungas därefter som han plötsligt blundade och stivnade till. Därpå öppnade han åter ögonen och spottade ut det han hade i munnen. Han suckade djupt och ropade efter öl. Broder Willibald avbröt sin sång och lutade sig ivrigt fram. Är det bättre herre? Har verken släppt? Den har släppt, sa kungen och spottade på nytt. Din röra var sur, men den hjälpte. Broder Willibald sträckte upp sina armar i lycka. Hos Janna ropade han, det är fullbordat Sankt Jakob av Hispanien har stått oss bi Prisa Gud, herre konung, till nu stönda ljusare tider Tandverken ska du inte längre förmörka din ande Inte heller vara ängslan i din tjänares bröst Kung Harald nickade, strök sitt läppskägg åt sidan Han grep med båda händer en rymlig steva Som en hovsvän burit fram lyfter den till munnen Först syntes han aktsam med klunkarna i ängslarnas att verken kunde börja på nytt men därpå drack han med tillförsikt till Stefan var tömd. Han lät genast återfylla den och räckte den till Orm. Var välkommen sa han och tack för hjälpen. Orm tog Stevan och drack. Det var det bästa öl han smakat starkt och fullmustigt sådant som kungar har råd att brygga. Och han drack med god törst. Tocke såg på och suckade till sist sa han. Tunga och hals känns sträva hos långväga gäst Du kloke och mäktige drott, låt en stäva och bliva räckt åt toke Är du skald ska du dricka, sa kung Harald Men du ska kväda till drycken Stevan fylldes nu och toke och han satte den till munnen och drack Med huvudet allt längre bakåt i kungens kammare var det allas mening att inte många stevor tömts raskare än denna. Han tänkte sig nu för medan han torkade skum ur skägget och sa därpå med starkare rösten för: Mångt fick jag lida utan öl, ro och strida utan öl. Helgorms väldige son som huldrik, ej let mig bida utan öl. Männen i kammaren får nu Tokus värs vara välgjord och kung Harald sa Det börjar bli ont om skalder och minns ser man nu för tiden sådana som kan göra värs utan långt grubbel. Till mig har många kommit med drapor och flockar. Det har varit harmligt att se dem sitta över vintern med näsan i ölet utan att vara till stor nytta sedan det framsagte kvedet de haft med sig. Jag tycker bäst om de som värserna kommer lätt för så att det kan vara till daglig glädje i hallen. Och det kan vara att du... Toke från Lister är flinkare än vad andra har jag hört sedan Einar Skålaglam och Vigfors Vigaglömsson gästade mig. Ni båda ska nu bli hos mig över julen och era män med er och öl ska ges er av det bästa. Ty det håller jag er skänk för att vara värd. med gäspade kung Harald stort till han var trött efter sin svåra natt. Han svepte pälsen omkring sig, kröp bättre upp i sängen och lade sig till vila med de båda unga kvinnorna bredvid sig. Fällarna breddes på och broder Mattias och broder Willibald gjorde korstecken över honom och mumlade en bön. Alla gick ut ur kammaren och kungens stallare ställde sig mitt på gårdsplanen med svärd i handen och ropade tre gånger med hög röst. Danernas konung sover! ...på det att intet buller måtte störa kung Haralds ro. 9. Hur jul drags hos kung Harald Blåtand Det kom stormän till Gällinge från många håll för att jula hos kung Harald. Och det blev trångt både i sovkamrarna och vid borden. Men Orm och hans män klagade inte över trängseln... Det var nog god avsättning för sina slavar och fingrar om alla sålda innan helgen gick in. Sedan Orm fördelat köpeskillningen kände sig hans män rika och väl till freds och det längtade nu att komma hem till Lister för att visa vad det vunnit och för att få veta om Bärses båda skepp någonsin nått hem eller om det själva var ensamma kvar från Kroks utfärd. Men över högtiden ville de gärna stanna i Gällinge det var en stor heder som gav ökat anseende för alltid att rika Julus Danernas konung. Den förnälste bland gästerna var kung Haralds son, kung Sven Tvejsegg, som kommit upp från Hedeby med stort följe. Han var Frilloson, liksom alla kung Haralds barn, och det var dåligt med trivsen mellan honom och hans fader, så att båda tyckte bäst om att slippa se varandra. Men till jul brukade kungsvän alltid komma till Gällinge och alla visste varför han kom. Till jul, när mat och dryck var rikligast och starkast, hände det ofta att gamla män dog hastigt i sängen eller på dryckesbänken. Så hade det gått med gamle kung Gorm som efter en myckethet julfläsk legat två dagar mållös och där på dött. Och kungsvän ville vara där skattkistorna funnits när hans fader föll ifrån. Många jular hade han nu kommit förgeves och hans otålighet blev större för varje år. Hans män var väldiga härmän, morska och påstridiga och hade svårt att hålla sämja med kung Haralds husfolk. Och därmed var den nu ännu än förr, sedan kung Harald blivit kristen och många av hans män med honom. Till kungsven höll sig till den gamla läraren och skrattade argt åt faderns omvändelse. Han sa att danerna skulle slå i sånt gyckel om den gamla haft att dö i tid. Men detta sa han inte högt medan han var Gällinge, kung Harald hade lättare att komma i raseri och var då farlig för alla. Det hade ingenting att säga varandra efter hälsningarna och från sina högsäten i gästavushallen drack de inte varandra till mer än nödigt. Dagen före jul blev det snöstorm men därpå lugnade det av och blev kallt. Och på juldagens morgon när prästerna sjöng julmessa och kungsgården låg svept i en god ånga från tillredelserna i kokhuset Kom ett stort långskepp upp från söder höll in mot bryggorna med stormslitet segel och isade åror. Kung Harald satt i mässan och väcktes av budet. Han undrade vilka dessa gäster kunde vara och gick upp på svalen för att se på skeppet. Det var ett högbordat skepp och förstammens röda drakhud satt högt uppe på en kröm hals och hade is mellan käftarna efter den hårda sjön. Men med isbark på kläderna såg gå i land och bland dem en högvuxen hövding i blå kappa och en i röd Den i rött var väl så lång som den andra Kung Harald betraktade allt så gott han kunde urskilja för avståndet och sa Det Ser ut att vara ett joms skepp Eller också ett från sveahåll Det är högmodigt folk ombord Vi kommer inte till danernas konung med ett ensamt skepp utan ha satt upp friskälld Jag vet endast tre män som vågar göra så Googlar Toste, Vagn Åkesson och Styrbjörn. Och skeppet har rått in utan att drakhuvudet tagits ned fast man vet att landvetarna inte tycker om den synen. Men jag känner endast två som inte bryr sig om vad landvättarna tycker. Vagn och Styrbjörn. Och det syns på skeppet att det inte sökt le utan stormen. Men jag känner endast en som inte vejer för sånt väder som i natt. Därför är det min tro att detta är Styrbjörn, min svärson, som jag inte sett på fyra år. Och det kan stämma med den blåa kappan. För han bär blå kappa tills han vunnit tillbaka sitt fädernav från kung Erik. Vem den andra är som syns vara väl så högvuxen som han kan jag inte säkert säga. Men Strutharalds söner är högvuxna än andra. Alla tre och vänner till Styrbjörn. Sigvald, ja, kan det inte vara att han trivs inte på julgillen nu för den smäleks han drog på sig när han rådde baklänges i Görungavåg. Och Hemming, hans broder sitter i England. Men en tredje är tork eller höger och detta kan vara han. Så sade kung Harald vars vishet var stor och när främlingarna kom upp till kungsgården och det blev synligt att han sagt rätt blev han muntrare än man han varit sedan kungsvens ankomst. Han bjöd Styrbjörn och Torkel vara välkomna och let genast elda badstugan och befallde fram varmt öl åt dem alla. Det kan vara behövligt efter en sådan färd, sa han. Till och med för det största men Och det är sant, som det gamla brukar säga. Varmt öl åt frusna män och varmt öl åt trötta. Du varmt öl är kroppens vän och hågens stav och stötta. Några av Styrbjörns män var så medtagna av resan att de skakade där de stod Men när kannen med varmt öl räcktes till De blev det genast stadiga på handen så att ingen droppe spildes Och när ni nu varit i badstugan och vilat er börja julgillet, sa kung Harald Och till det känner jag nu bättre lust Än om jag bara haft min son att titta på över bordet Har du tveskäget här, sa Styrbjörn och sågs omkring Med honom vill jag gärna tala det är hans hopp att få se mig dö öldöden, sa kung Harald. Därför är han här. Men min tro är att om jag dör vid julgillen blir det mest av att jag sett mig trött på hans vrånga miner. Du kommer till tals med honom nog, men en sak vill jag veta. Är det blod mellan dig och honom? Blod är det inte, sa Styrbjörn, men det kanske kan bli. Han har lovat mig hjälp av skepp och män mot min vän i Uppsala och inga har kommit. Nu är det så ställt här hos mig, sa kon Harald, att ingen tvist får yppas under den heliga tiden. Och det vill jag att du gärna ska veta, även om sådan stillhet kan falla sig svår för dig. jag håller mig nu till Kristus som varit med hjälp i mycket. Och Kristus tål ingen ofrid på juldagen som är hans födelsedag. Och inte heller på de heliga dagarna därefter. Jag är en landlös man, sa björn var höga råd till fridsamhet. Med mig är det så att jag hellre är korpen än den som korpen hackar. Men när jag gästar dig tror jag mig om att hålla fred lika väl som någon annan, vilka gudar som än står för högtiden. Du har varit en god svärfader och med dig har jag aldrig haft tvist. Men det är sant att jag nu har att att din dotter Tyra är död. Jag hade hellre haft med mig bättre nyheter. Detta var ett sorgebud, saken Harald. Vad du går av. Hon blev misslynt när jag tog med en vändisk frilla, sa Styrbjörn Och kom i sån vred att hon spottade blod och därefter tynade hon och dog Men älget var hon en god höstru. Det är som jag länge märkt, sa kung Harald Att ungt folk dör lättare än gammalt Men nu må vi inte låta detta tynga våra sinnen för mycket När vi dricker jul Och ännu har jag flera döttrar än jag vet vad jag ska ta mig till med i alla allas störska och vill endast äkta högättade män med stort rykte och du behöver inte länge sitta som enkeman om någon blir det till lags. Du ska få se dem alla och det kan hända att julfriden bland dem blir dålig för denna sakskull. Det är annat en giftermål nu har mest i sinnet sa Styrbjörn men därom kan vi tala sedan. Ur dörrar och från loftsvalar tittades mycket efter Styrbjörn när han gick till badstugan med sina män. Det har man en sällsynt gäst och den största av alla härmän i Nordlanden sedan Lodbroks söners tid. Han hade ljus skägg som var kortskuret och blekblå ögon och det som aldrig sett honom för mumlade förvånade sinsemellan vid att finna honom vara en rank och smärtvuxen man. Jag alla visste att hans styrka var sådan att han i sitt svärd som heter vaggsång klöv sköldar som brödkakor och härklädda män från halsen tillskrevet. Kuniga män sa att Uppsala gamla lycka fanns hos honom och att den gav honom en styrka och hans framgång i alla vågsamheter. Men det var också välkänt att något av den ettens förbannelse och gamla olycksöde även kommit honom till del. Därför var han en landlös hövding och därav kom det sig också att en trötthet och ett stort svårmodstund de föll över honom. Då brukade han stänga in sig ensam och ligga dag efter dag i suckan och mörkt mummel utan att tåla någon människa i sin närhet utom en kvinna som kammar hans hår och en gammal harpspelare som skänkte i öl åt honom och spelade sorgsna låtar. Men så snart svårmodet vikit ifrån honom hade han alltid brått och komma till sjöss och i härnad och sina hårdaste män kunde han då bringa till trötthet och ängslan med sin oförvägenhet och sin dåliga väderlycka. Därför stod kring honom en skräck som var större än andra hövdingars, liksom om något av gudarnas egen makt och farlighet bott i honom. Och somliga trodde att han nog någon gång i sin styrkas fullhet skulle fara till Miklagård och göra sig till kejsare där. Och seglar runt jordkretsens rund med väldiga flottor. Men andra sa sig kunna se på hans ögon att han skulle dö ung och i olycka. Nu var allt gjort färdigt till julfesten i kung Haralds stora hall och alla män bänkades där. Inga kvinnor satt med i sådant stort dryckeslag. Det var svårt nog tyckte kung Harald att hålla fred mellan män som var för sig själva. Och långt svårare skulle det varit om det i sitt rus haft kvinnor att visa sin karskhet för. När alla fått sina platser förkunnade kungens stallar högt att Kristi och kung Haralds fred råd i hallen var att inte ett äggjärnfinger brukas utom till att skära födan med huggsår och sticksår och varje blödande sår som någon man valade en annan med ölstonka eller köttben, trädtallrik, slev eller knuten hand skulle räknas som fullt dråp och som vanvördnad mot Kristus och urbota gärning. Och den skyldige skulle vara en sten bunden vid sin hals och dränkas i djupt vatten. Alla vapen utom matknivarna hade lagts av i förstugorna. Och endast de uppsatta män som suttit vid kung Haralds eget bord hade sina svärd med sig. Ty det för att kunna styra sig även sedan det blivit druckna. Hallen var byggd till att rymma sex storhundraden utan trängsel. Och i dess mitt var kung Haralds eget bord där det 30 mest hedrade männen suttit. Borden för det andra stod på tvärs i hallen åt båda dess ändar. Det var sex högsättesplatser vid kung Haralds bord, tre på varje sidan. Till höger om kung Harald satt Styrbjörn och till vänster biskop Poppo. emot hade kung Sven på sin högra sida Torkelhöge och på sin vänstra en gammal röd och skallig jarl av småöarna som hette Sibbe. Därefter sötte de övriga efter sitt anseende och vid detta bord hade kung Harald själv bestämt platsen åt en var. Orm kunde inte räknas till de stora hövdingarna men han har fått bättre plats än han kunnat vänta. Och Toke med honom emmedan kung Harald var de tacksam för den stora klockan och tyckte om Tokes skaldskap. Orm satt tredje från biskopen och Toke fjärde hade sagt kung Harald att han ogärna ville skiljas från toke, medan denna elges kunde bli besvärlig av ölet mitt emot sig över bordet hade de hövdingar ur kung Svens följe biskopen läste nu en bön som kung Harald bad honom göra kort och därpå druckos tre skålar, till Kristi ära, för kung Haralds lycka och för solens återkomst, även det okristna druckoskålen för Kristus i medan det var den första skålen och det törstade efter öl Men somliga av dem gjorde hammartecknet över kannan och mumlade Tors namn innan det drucko När skålen dracks för kung Haralds lycka fick vän öl i vrångstrupen och hostade Så att frågade om den klunken var för stark Nu bars julfläsket in och härmän och hövdingar tystnade när de såg det komma Och drog andan djupt och grinade av glädje Många lossade sina bälten för att vara fullt redo från början. Det är hur det fanns folk som påstod att man hos kung Harald nu på hans åldersdagar stund och kunde märka en snålighet rörande silver och guld. Hade aldrig något sådant blivit sagt om honom på tal om mat och dryck och minst av de som varit på jul gill hos honom. 48 ollons svin, väl gödda, var vad kung Harald brukade låta slakta till jul. Och han brukade säga att om detta också inte räckte till för hela julen blev det dock alltid en god smakvitt åt en var. Därför fick man nöjas med får och oxar. Köksfolket kom två och två i en lång rad med stora rykande kittlar mellan sig. Andra bjorde tråg med blodkorv. Köksdrängar med långa gaffelsbett fyllde med. Sedan kittlarna ställs ned bredvid borden stackte spetten i spadet och fiskade upp stora bitar som lades för gästerna i turordning så att ingen mannamon kunde se. Och åt en var las en god alln blodkorv eller mera om någon så ville. Bröd, kakor och stekta rovor låg i lerfat på borden och vid bordsändarna stod kar med öl så att horn och kannor alltid kunde hållas fyllda. När flesket kom till orm och så satt de orörliga, vände mot kitten, följde noga ur drängen fiskade med spettet. De suckade och glädjen fick upp fina stycken bogfläsk åt dem och de påminner varandra hur länge det var sedan det sist sötte vid ett sådant mål och undrade över att de i så många år kunnat uthärda ett fläsklöst land. Men när blodkorven kom fick de tårar i ögonen båda och det tycktes de att det aldrig fått ett ordentligt målmat sedan det seglat ut med krok. Den lukten är bäst av allt, sa ormstilla. Det är timjan i, sa Tukke med bruten röst. Han stack sin korv i munnen så långt in den gick och bet av och tuggade. Därpå vände han sig hastigt om på nytt, nappade efter tjänaren som ville gå vidare med tråget, fick honom i tröjan och sa... Låt mig genast få mera korv, om det inte är mot kung Haralds bud. Jag har länge varit illa i Andalusiens land, där det inte finns föda för män. Och det är nu sju julars blodkorv jag längtat efter och aldrig fått smaka. Med mig är det likadant, sa Orm. Tjänaren skrattade och sa att kung Harald hade korv nog åt alla. Han lade till dem var sin längd av den tjockaste sorten, och det kände sig nu lugna och började äta med allvar. Nu talades inte mycket på en god stund, varken vid kungens bord eller det andra, utom när män satt till om mera öl eller prisade kungens julmat mellan tuggorna. Till höger om orm satt en ung man som skar sin föda med en kniv med sirat silverskaft. Han var ljushylt, hade långt och vackert hår som var utkammat med omsorg. Han hörde till Torkel Höges följe och det var tydligt att han var av god ett eftersom han satt så högt vid kungens bord. Fast han ännu var skägglös. Detta syntes också på hans fina kläder och hans svärdbälte av silver. När det trägnaste ätandet var över vände han sig till Orm och sa Vi gillade det gott att sitta med vitfarna män. Jag tyckte mig höra att du och din granne var ett längre och staden de flesta. Orm svarade att detta var riktigt och att han och Toke varit sju år i Hispanien. Ju för flera orsakers skull, sa han, blev vår resa långvariga än vi väntat Och på den for många ut som aldrig kom tillbaka Då har ni något att berätta, sa den andra Men fast jag inte varit så långt som ni båda Har likväl också jag varit med på en resa där få kom och hem igen Orm frågade honom vem han var och vilken hans resa varit Jag är från Bornholm, sa den andra, heter Sigurd Och budigre var min fader honom har du kanske hört talas om fast du varit länge i utrikes. Jag var med i våg där han föll och där blev jag fången samman med vagn och andra. Och här hade jag nu inte suttit och talat med dig det om detta om det inte varit för mitt långa hårs skull. Ty det var mitt hår som räddade mitt liv när det fångna skulle dödas. Nu hade flera vid bordet börjat mättna och bli talträngda. Och toke kom in i samtalet och sa att vad Bornholman sagt hördes sällsamt. Och måtte vara en god berättelse Ty själv hade han alltid tyckt långt hår vara mer till skada en gång för härmän Torkel högdes satt och petade sina tänder på det höviska sätt Som börjat komma i bruk bland beredsta stormän I det vänd åt sidan med ena handflatan för munnen han hörde detta samtal och sa att långt hår mer än en gång brakt krigare i olycka och att förståndiga män därför alltid bönde upp håret under hjälmen. Men av Sigurd Bussons berättelse sa han kunde man lära att långt hår också kunde vara i gang för en klok man och han hoppades att alla i hallen skulle få höra den berättelsen. Kung Sven hade nu kommit i gott lynne Uran till en början varit mörk efter det han fått se styrbjörn. Han satt bakåtlyftad i sitt högsete, åt på en grisfot och spottade ben i golvhalmen under den med belåtenhet åsåg hur kung Harald som samtalade med om kvinnor allt åt och drack mera än någon annan. Han lyssnade till vad som sa, som långt hår och tog till orda om detta och menade att den kloke krigaren också måste tänka på sitt skägg. Till vid strid i blåsveder kunde skägg lätt fara en själv i synen Just när man skulle se upp för hugg eller kast och därför sa han att han själv tidigt tagit för vana till härn alltid bära skäget i fletor. Men nu vill han gärna få höra hur Sigurd Buhesson haft nytta av sitt hår till män som varit med i Görungavåg brukade ha goda ting att berätta. Biskop Poppo hade inte orkat med allt som dags för honom så att nu hade hicka av ölet men var likvän mån om att yttra sig. Han sa att han gärna ville berätta för dem alla om konungassonen Absalom som kommit i olycka för sitt långa hårskull. Detta, sa han, vore en god och lärorik historia som stod skriven i Guds egen heliga bok. Men kung Sven sa genast att sånt kunde han berätta för kvinnor och barn om de hör på. Och mellan honom och biskopen blev det nu ordväxling om detta, då sa kung Harald. Det blir tid för många att berätta vid gille som detta som räcker i sex dagar. Och få ting är bättre än att lyssna till goda berättelser när man ätit sig mätt och har öl kvar i kannan. Ty så går tiden lätt mellan målen och det blir mindre trätor över borden. Och det vill jag säga till biskopens heder att han kan goda berättelser. Till jag har själv hört många av dem med nöje både om helgon och apostlar och om gamla kungar i Österlandet. Han har berättat mig mycket om en som heter Salomo som var älskad av Gud och lik mig fast det är sant att han hade flera kvinnor. Och nu är det min tanke att biskopen må berätta först innan han blivit trött av maten och ölet. Ty med juldrickandet trivdes han inte så bra som vi emellan inte fått vänja sig i tid. Och efter honom skulle andra berätta sitt det som varit i Görungavåg eller med styrbröm bland vänderna eller på andra håll. Och här sitter också män som varit i Hispanien och kommit seglande till mig med en helig klocka som varit med till stor nytta. Och även dem vill vi gärna lyssna till medan detta gillevarar. Alla tyckte att kung Harald talas vist och det blev som han sagt. Och den kvällen sedan facklorna bjudits in berättade biskopen om kung David och hans son Absalom. Han talade högt så att alla kunde höra honom och med mycket klokhet. Och alla utom kung Sven tyckte om hans historia. När biskopen talat slut sa kung Harald att den historien kunde vara väl värd att lägga på minnet både för den ene och den andra. Och Styrbjörn skrattade och drack kung Sven till och sa Det vore kanske ett gott råd åt dig att du efter detta skurade ditt hår lika kort som en biskops. Kung Harald tyckte om detta yttrande och slog sig på låren och kom i sånt skratt att högsätesbänken skakade. Och när hans män och styrbjörns såg sina herrar skratta stämde de alla in, även som ingenting hört, så att hela hallen rungade. Men kung Svens män tyckte illa om detta och han själv vitnade av ilska och mumlade någonting och bet sig i läppskäget och såg farlig ut som han var beredd att springa upp och bli våldsam. Styrbjörn satt framåt lutad och såg på honom med sina bleka ögon som det inte kom någon blinkning i och smålog och det var nu stor oro i hallen och såg ut att arta sig dåligt med julfriden biskopen höll ut sina händer och skrek något som ingen hörde män höll ögonen på varandra över borden och famlade efter närmaste tillhygge men kung Haralds båda ycklare, de två små iriska män som var vidareberömda för sina färdigheter hoppade nu upp på kungens bord i spräckliga tröjor och med fjäder i håret och började flaxa med sina vida ärmar, bröstade sig trampade högt och sträckte på halsarna och golor mot varandra som tuppar så att ingen tyckte sig ha hört en tupp galafullt så bra som det. Och snart hade alla glömt sin vrede och satt maktlösa av skratt vid deras konster. Och därmed slutade den första gillesdagen. Nästa dag, sedan maten var över och facklorna bjudits in, berättade Sigurd Buesson om vad han varit med om i Göringavåg och om den nyttan haft av sitt långa hår. Alla kände väl till den här färden hur jomsvikningar och män från Bornholm och Skåne seglat ut med en stor flotta under Strutharalds söner och Buedigre och Vagn Åkesson för att vinna Norge från Håkan Jarl. Hur endast få kommit tillbaka från det försöket och Sigurd sa inte mycket om allt detta och ingenting om hur Sigvald flytt med sina skepp ur slaget det skulle ha varit illa att tala om Sigvald när Torkel Höger satt bland lyssnarna hur alla visste att Torkel var en tapper man och att han i slaget fått en stor sten i huvudet när flottorna låg ombord med varandra och inte varit vid när hans broder rodde undan. Sigurd hade varit på sin faders skepp och höll sig till vad han själv var med om. Han berättade om sin faders död hur efter väldig strid sedan trängseln av normen blivit stor på hans skepp, fått ett svärdshög över ansiktet som tagit av näsan och det mesta av hakan. Hur han då lyfte upp sin stora skattkista och hoppat över bord med den. Om Hur Stambo, Aslack, Holm, gått bärkärka gång utan hjälm och sköld, någonting som man inte ofta fick se nu för tiden, och huggit med båda händer och varit hård mot järn ända det är en skald från Island som var med Håkan son Erik tog upp en ambolt från däcket och knäckte hans skalle och för oss som var kvar i livet på min faders skepp, sa Sigurd fanns det sedan inte stort att göra det var vi var få och mycket trötta och alla våra skepp var nu avröjda utom endast vagns eget där det ännu streds vi trängdes upp i förstammen och snart kunde vi inte längre lyfta hand eller fot till sist var vi nio kvar, alla sårade och där klämdes vi mellan sköldar och tobos. Vi föddes vapenlösa i land och snart kom också det sista från vagn och vagn själv med dem. Han bars av två män och hade märken efter både svärd och spjut och var trött och blek och sa ingenting. Vi fick sätta oss på en stock vid stranden och våra ben böndes samman med ett långt rep men händerna hade vi fria och där satt vi och väntade Medan folk hörde sig för och Håkan Jarl, om vad som skulle göras med oss. Hans besked blev att vi genast skulle dödas. Och Erik Jarl, hans son, kom för att se på och många med honom. Till var nyfikna att se hur jomsvikningar höll sig när de skulle dö. Vi var 30 män på stocken. Nio från buets skepp, åtta från Vangs, resten från andra. Vagn själv satt längst till höger. Och det jag känner av dem som sötte där ska jag säga nu. Därmed räknade upp alla de vilka namn han visste. I den ordning det sötte på stocken. Och alla i hallen lyssnade uppmärksamt. Ty många av dem han nämnde var kända män och hade släktingar bland lyssnarna. Nu kom en man med en skäggyxa fortsatte Sigurd Buesson. Och han stannade framför vagn och sa. Vet du vem jag är? Vagn såg honom men brydde sig inte om honom och svarade ingenting han var mycket trött Den andra sa Jag är Torkel Leira Och du minns kanske det löftet du gjort att döda mig Och gå till sängs med min dotter Ingeborg Det var sant vad han sa Ty Vagn hade gjort det löftet före härfärden Sedan han fått höra att Torkels dotter var den vackraste flickan i Norge Och en av de rikaste också Men nu, sa Torkel Leira och grina brett Ser det mera ut till att det blir jag som dödar dig? Wang drog på munnen och sa Ännu är inte alla Joms döda Men det ska snart vara det, sa Torkel Och det ska jag själv styra om Så att det inte blir något slarv Du ska få se alla dina män dö för min hand Sen ska du själv strax få följa dem Därmed gick Torkel till andra änden av stocken och börja hugga av huvudet på de fångna, man efter man som de suttog. Han hade en god yxa och gick ivrigt till verket och behövde aldrig hugga två gånger på samma man. Det är min tro att det som såg på inte kunde säga annat än att vagns och busmän män visste hålla sig väl inför döden. Två som inte satt långt från mig samtalade om huruvida man kunde känna något sedan huvudet var av. Och var överens om att sånt var svårt att veta på förhand. Den ene sa. Här har jag nu en sölja i handen. Om jag vet något sedan jag misst huvudet ska jag sticka den i jorden. Torkel kom till honom och när han hugget föll söljan genast ur handen. Sedan var det två kvar innan Torkel kom till mig. Sigurd Bubesson log mot lyssnarna som så tysta och spända. Lyfte sin ölkanna och drack djupt. Kung Harald sa. Jag ser att du har huvudet kvar. Det hörs på klunkandet att det inte är något fel med din hals. Men så som du hade det ställt där på stocken är det svårt att förstå. Du kunde rädda dessa ting vilken längd du än hade på ditt hår. Detta kallar jag en god berättelse. Låt oss nu inte få vänta på resten. Alla tyckte som kung Harald att Sigurd fortsatte. När jag satt på stocken var jag väl inte stort räddare än de andra, men det syntes är harmligt att du utan att hunnit göra något som kunde bli berättat. Därför sa jag till torken när han kom. Jag är rädd om mitt hår, vill inte ha det nedblodat. Slut på tredje kassettens andra sida. Stanna bandet, lägg tillbaka kassetten i en emballaget och fortsättning följer på kassett nummer fyra.